Радіородина – затишок у кожну оселю. Радіородина вітає усіх юних слухачів на хвилі першого каналу Українського радіо у студії Анна Русакова та Оксана Бажевська. Добрий день, друзі! Гарного вам настрою та залишайтеся з нами. Сьогодні у випуску «На вас чекає» Мовні цікавинки від автора програми «Загадки мови» Лесі Мовчун. Розповідь про одну з найпопулярніших українських пісень «Червона рута». Ну і, звичайно, програма «Старшокласник», в якій учні київських шкіл розкажуть про життєві цінності, а також на що вони витрачають гроші. Тож приєднайтесь! а це нещодавно знайшла в інтернеті словник римування українських слів. І що, захотілося римувати? Я стільки цікавих рим знайшла до слів, але ж я зовсім не вмію писати вірші, а ти, здається, у нас поетеса. Так, але більше пишу білі вірші, тобто без рими. А от з римуванням у мене не складається. До речі, сьогодні участь у програмі «Загадки мови» бере поетеса Валентина Бондаренко, яка поділиться секретами поетичної творчості. Тож слово мовознавцю Лесі Мовчун. Добрий день, дорогі друзі! З вами передача «Загадки мови» і її автор і ведуча Леся Мовчун. Які функції виконує мова? У чому полягає її ігрова функція? як словами граються письменники. Про це ви почуєте сьогодні. А ще поетеса Валентина Бондаренко розповість про свою творчість і прочитає вірші. Друзі, ви вже знаєте, що мова народжується тільки в суспільстві. Здавалось би, просте запитання. Які функції вона виконує? Звичайно ж, мова служить для спілкування, скажете ви. І я погоджуся. Справді, головна функція мови – комунікативна. Ми взаємодіємо з допомогою слова, обмінюємося інформацією, думками. Отже, мова служить і для формування думок. Це її мислетворча функція. Буває, не можемо пригадати якогось слова і сформулювати завершену думку. Навіть такий фразеологізм існує «крутиться» або «вертиться на язиці». Він означає «ніяк не пригадується щось добре відоме, але забуте в цей момент». Значення фразеологізму показує ось така цитата. «Зараз Василь із сумом пригадував, скільки важливого він забув сказати, на язику вертілося та от вислизнуло» – Юрій Яновський. «Бути засобом спілкування і знаряддям думки – найголовніше призначення мови». А якщо ці функції трохи розширити і деталізувати, виявиться, що мова багато для чого нам потрібна. Наприклад, для того, щоб установлювати з людьми контакти, давати назви всьому на світі, виражати почуття, емоції, волю та самовиражатися, виявляти своє ставлення до висловленого, виражати прекрасне та багато для чого іншого. Але перелік функцій мови буде неповний без ігрової функції. У грі словом ми самовиражаємося, показуємо ставлення до інших людей і до подій, що відбуваються, виявляємо свої емоції і отримуємо естетичну насолоду. Гра слів не має вікових обмежень, хіба що у молодшому віці і в текстах, призначених для юних читачів, вона простіша, прозоріша, а в зрілому віці гра слів більш витончена і глибока. Ось чоловік іронізує з інших – Близька рідня на одному сонці онучі сушили, а хтось кепкує з не зовсім розумного. Глузд за розум завернув ці вислови взяті з народної творчості. Ви помітили їхню дотепність? Хіба ж глузд це не розум? А сонце хіба не одне на світі? З допомогою гри слів мовець привертає увагу до змісту сказаного через привертання уваги до форми, до зовнішньої оболонки. У чому полягає гра слів з погляду лінгвістики? у використанні багатозначності слів, омонімії, паронімії. Ефект несподіваності з'являється і завдяки конструюванню нових слів. Мовознавець Олександр Онисимович Тараненко детально дослідив явище гри слів. Він зібрав цілу колекцію дотепних оказіоналізмів, утворених переформуванням і переосмисленням кількох слів. «Семисезонне пальто» – порівняйте із «демісезонне пальто», «школяда» – Назва передачі від школа і коляда. Комп'ютероризація від комп'ютер і тероризувати. А псевдонім Борис Тен від назви Дніпра Борис Фен. Назва рубрики в журналі «Діє слово». Від назви частини мови дієслова. Явище гри слів притаманне всім мовам. В українській є чимало прислів'їв, приказок, примовок і скоромовок, побудованих таким чином. Не знав, не знав та й забув. Що там говорити, коли нема чого й балакати? Ніколи не кажи ніколи. Усім відома скоромовка, де обігруються близькозвучні слова. Кричав архип, архип охрип. Не треба архипу кричати до хрипу. Різновидом гри слів є каламбур. Його суть – створення комічно-сатиричного ефекту завдяки обігруванню близькозвучних або однозвучних одиниць. Саме слово «каламбур» – Запозичене з французької, але його походження для етимологів не зовсім зрозуміле. Дехто пов'язує його з власним іменем Калимберг, комічним персонажем німецьких повістей, або з іменем графа Каламбура, який погано володів мовою, перекручував слова і часто сказане ним набувало двозначності комізму. Дехто вважає, що слово «каламбур» походить від італійського «каламаго» – «чорнильниця» і «бурляри» – «сердитися». Неперевершеним майстром каламбурів є відомий дитячий письменник Анатолій Качан. Вранці поля Поліщук донька Риболова наловила в полі щук у кущах вербових. Друзі, ви слухаєте передачу «Загадки мови». І до розмови про ігрову функцію мови приєднується людина, для якої гра слів – це творчість. Це чудова дитяча письменниця Валентина Бондаренко. Отже, поезія для юних читачів не поле для використання невичерпного потенціалу мови і таланту індивідуальності автора. Чим є для вас літературна творчість, пані Валентино? Я думаю, що це вираження всіх моїх думок, всіх моїх старань, намагань зробити твір. От є купа слів, і я з них повинна зробити вірш. Чому ви пишете саме для дітей? Я давно пишу для дитячих журналів. Малятко, пізнайко. Це мені найближче, ця аудиторія мені зрозуміла. Мені цікаво з ними спілкуватися, тому і пишу для дітей. А на кому ви перевіряєте свої вірші? Чи є у вас постійний перший слухач? Є постійні перші слухачі. Це моя мама, бабуня Дуня. І онуки, звичайно, але не мої, бо мої живуть далеко, онуки моєї сестри. От я їм читаю, ставлять оцінку мені. А ще є чудова сусідська дівчинка Оленка, котра зі мною навіть пробує писати там вірші чи казки. І якщо в неї це виходить, то ми у двох радіємо. А буває, що вас перші слухачі критикують, перші слухачі? І ви Ой, врах... враховуєте оці зауваження? Буває, звичайно. Буває, що і мамі щось не сподобається. І вона мені робить зауваження, хоча немає освіти, навіть середньої, бо вона не мала змогу вчитися, тоді була війна. Але зробить мені зауваження. Пані Валентину, мені здається, що гарні, дотепні вірші не мають вікового обмеження – а ви уявляєте свого майбутнього читача, коли створюєте поезію? Змалюйте, будь ласка, його словесний портрет. Треба, щоб дитині було цікаво. Такі розумні, цікаві оченята, які чекають, що почують щось для них цікаве, необхідне, веселе. Оце мій маленький читач. Це дошкільня, школяри. У мене в основному аудиторія – це молодші школяри і старший дошкільний вік. П'ятидесяти рочків, юні маленькі діти – чисті і щирі. Вони ще не вміють притворятися, обманювати. Та мені з ними дуже цікаво. Це найбільш така моя поширена аудиторія. Виступаю перед такими дітками в школах, дитячих садках, бібліотеках. В основному це перші, четверті класи. Я думаю, зараз буде якраз доречно послухати кілька ваших поезій і переконатися, що вони все-таки не мають вікових обмежень. Плюх. Чорногуз, сьогодні цілий день голодний. Хочеш, жабко, над водою політаємо з тобою? Ні, сказала жабка, плюх. Потім ще сказала, плюх. Я літати над водою ще з дитинства не люблю. Завтра буде хмарно, а можливо і душно. Вдосвіта комарно, а під вечір мушно. А мені робота відкривати рота». Мета. Є у тебе мета, хлопчик, друга пита. Є. Як тільки я стану великий, і якщо не побачить мій дід, то я цього товстого індика відлупцюю, як слід. Він мені все життя зпсував, доганяв і клював, і клював. Ось ще колінцями назад. Ну, буває, впав, бо бігти. З кожним це було і болять найдужче лікті і коліна і лоб, а такого б не траплялось, як би ти не біг, щоб все оте згиналось в протилежний бік, щоб назад коліньми й лобом ліктями вперед та чи був би до отакий портрет. Я гуляю з собакою, я гуляю з собакою, я до нього балакаю про бджілку і метелика, про жабку і веселика, про котиків і песиків, яриночок і лесиків, про неслухів, чомучок і про своїх онучок. А він мені сказав одне єдине. Зупинитися не можу. Вранці я стрибаю з ліжка на підлогу, на підлогу, скачу я на правій ніжці до порогу, до порогу, а тепер на лівій ніжці, а потім на двох стрибаю, по травиці, по доріжці, до паркану, аж до краю. Я стрибаю, я стрибаю, за низенько огорожу, я стрибаю, я стрибаю, зупинитися не можу. Стриб-стриб, раз-два-три, стриб-стриб, раз-два-три, скачу-скачу, ледь не плачу, до знемоги, до схочу, а як схочу, пересхочу через хату і... Злечу. У кожного письменника є безліч цікавих історій, пов'язаних із народженням чи життям його творів. І мені дуже хочеться почути від вас кілька таких цікавих історій. Ось вірш маленький старій. Коли моя онучка побачила прабабусю, то вона каже, хто це? Кажу, твоя прабабуся. То вона відразу почала згадувати. А прабабуся вже була мавпою чи ні? Мені так розсмішило. Дитяче сприйняття кажу, предків. Кажу ні, а пра прабабуся вже була мавпою, кажу, ще ні. Не була мавпою. І мені от так прийшло, написати віршик маленький старий. Як діти сприймають старих людей. Маленький старий. Прабабуся є у мене, є і прадід у селі. А колись казала Неня, і вони були малі. Уявляю їхні лиця, окуляри, певна річ, В рученятах патериться, сиві хвостики до пліч. Прадідусик, звісно, лисий, голова немов яйце, В роті люлька, вуса виснуть, чи маленьке черевце. Та любили, як малеча, пострибати, подуріть, Потім дибали до печі, щоби поперек погріть». Буває, що приходить тема якась, от стоїш, чекаєш на зупинці, тролейбус чи автобус, і раптом я побачила такий автопарк. Автобуси туди заїжджали такі, товстелезні, їх було ціла купа. Теж прийшла така ідея написати про гіпопокату. От в гіпопохаті, гіпоповсе. все. Ці просто автобуси мені гіпопотамів нагадали. А де можна взагалі знайти ваші твори? У яких збірках, які книжки є? В основному я працюю з періодикою. В журналах дитячих, в різних. Пізнайко і Малятко – це мої улюблений, звідки у мене і пішла дорога в творчість. Різні були журнали. Природа, Однокласник, Соняшник, ви пам'ятаєте, був такий чудовий журнал. І потім є... Збірники в мене з іншими авторами, і їх доволі багато, десь більше 20. А от своїх книжок мало. Розквіт, так би мовити, моєї творчості прийшовся на роки незалежності, а ви знаєте, яка була обстановка. Україні і надрукувати дитячу книжку було вкрай важко. Це було невигідно видавництвам. А за свої кошти, звичайно, я не могла, бо таких коштів немає. Тому буквально кілька книжечок вийшло. Така книжка, на кого я схожий. Там нас четверо авторів. Потім ще була малесенька така «Білий котик». Це було ще в 90-ті роки, здається. І вже в 2005 п'ятому ще з'явилась одна маленька книжка «Картопляна хата». Зараз у видавництві школа друкуються дві теж маленькі книжечки, вони восени будуть. Це книжечка «Все про ялинку». Окрім того, ще десь в видавництві «Ранок» мають друкувати, можливо, це вдасться там дві повісті-казки. Незвичайні мандрівки Соломійки і ще одна повість-казка Власик і Микітка. Дасть Бог, я доживу до цього, що візьму в руки ці книжки. Пані Валентино, звичайно, я вам бажаю нових книжок, нових збірок і нових публікацій у журналах. Майже останнє питання. Чому зараз мало пишуть для школярів і про школярів? Зараз інший час, інші реалії, більш такий інтенсивний рух життя в тому, у числі і шкільного життя. У вас є вірші саме про шкільне життя? Так, є, ось Маринка плюс Олесь. Ви ж знаєте, що школярі теж закохуються, і у них вже якісь взаємини є, і ось про цей віршик. Здається, що новини ці вже знає клас увесь. Відмінниці Мариночці подобається Лесь. Ну що в тим особливого буває з усіма, та хлопцеві вродливому спокою нема, а на перервах весело усі травневі дні, бо не шкодує Лесику, Маринка, стусанів або скубне за кучері, сховає книжку десь, засмикала, замучила, подобається лесть. Нічого особливого, буває з усіма, та хлопцеві вродливому спокою нема. Невже щодня, щовечора багато літ підряд вродливий лесь приречений жахатися дівчат? Ще де ловити шпигунів? У мене є товариш Ігор. В нього песик є Мухтар. В нас багато різних ігор. І на двох одна мета. Щоб не просто тихо жити. Ігри – це ж не дивина, нам би Подвиг учинити і зловити шпигуна. Та й пішли утрьох до лісу, і Мухтар напав на слід, і по сліду так понісся, та на стежку вибіг кіт. Що було, не передати. Гулі, порвані штани. Все ж було б цікаво знати, де клятий шпигуни. Завершальна така крапка, акорд – це, можливо, ваше побажання до слухачів. У нас все-таки мовна передача. Хотілося б, аби наші слухачі говорили українською мовою, любили мову свою. Ось на цю тему є у мене такий вірш «Українською говори». Чи живеш біля моря синього, чи в степу, чи обіч гори, Ти не будь малоросом, сину мій. Українською говори, чи йдеш міською дорогою, а чи стежкою на селі? Говори українською мовою, бо живеш на своїй землі. І не слухай ворожих натяків, мов забули за сотні літ. Це ж бо так, як забути матінку, що пустила тебе у світ. Чуєш, як розмовляють соняхи, як шумлять густі явори, як від рідної мови сонячно українською, говори. Наш час вичерпаний. Дякую чудовій дитячій письменниці Валентині Бондаренко за розповідь і, звичайно ж, за цікаві вірші. Мені залишається, перш ніж попрощатися з вами, друзі, нагадати адресу, на яку ви можете надсилати запитання і свої спостереження. Отже, передача «Загадки мови», «Українське радіо», Хрещатик 26, Київ 01001 з приміткою для Лесі Мовчун. Можна написати і на мою електронну адресу: zagad.pravnyk@meta.ua. До нових зустрічей. Найкращі слова про найрідніше Родину, школу, дім. У передачах Радіородина. Нагадуємо, ви слухаєте Радіородина у студії Анна Русакова та Оксана Блажевська. Нещодавно почула пісню у виконанні.